بسم الله الرحمن الرم قال المله او الذي من قو قالله وویل المله غټانو یعنی موتبر کسانو الذي نه اکسانې تبرو چې ل کړړیوه ځانې غټګه ل من قو د قون د هغه نه یې لا نخې خام خواب و باسو منگتا یا شعیب و اے شعیب علی السلام والذین آواتسان آمنو چی معنی را وڑی دے ماعا کستا پا مل گرتیا کی یعنی آغسو با و باسو چی معنی را وڑی دے استا پا مل گرتیا کی من قریتنا دے کلی زممنا دے علاقی زممنا او لتعودن تی ملتنا یا بووا پخ شپ دین زمون کی یعنی او غرزه زمون پ دین کی زمون غ دین ترا شئی تک مخ په دې کوفر کینو کنا قال او وی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اولاو کنا کاریحین اگر چ مونږ بدګنو استاسو دین قد قد ترینا یقینا مونږ جوړ بوی ان مڠ بجوڑ کو عل الله پالا باندي دروغ ان عدنا كچري واپس شو في ملتكم پدين استاسوكي قد ترين يقينا مونگا بجوڑ بجوڑ کو عل دروغ ان عدنا كچري واپس شو مونگا في ملتكم پدين استاسوكي این استاسو دین تک منگ درغ للو نبیابا منگ پا لابا ندا درغ ترو بعد اذن اجان اللہ منها بعد پس دیاغی اذن اجان اللہ تی بچ ساتلی یو منگ اللہ پاک منها دیاغی نین استاسو دی بیدی نئینا وما یکونو او ندی جائز لنا من لر انعود فیها چی واپس شوپ دی یعنی دین استاسو کی اللہ مگر اَي ياشا الله چيسو غواري الله ربو لزا وربو نا چ رب ز مونگا دي واسع ربونا يعني الله کو غواري الله غوارينا واسع ربونا پراخدې رب ز مونگا كل شيئن علمن په هر څه باندې علم دی هغه واسع ربونا راګر کړي دي رب ز مونگا كل شيئن ار سيزو علمن پېلم خپل کې علاللہی قاس پا اللہ تعالی باندی توکلنا زانس پار لی دی منگا اللہ زانس پار لی دی ربن ابتح بیننا ای رب زمانگا پیسلہ اکڑی پا منز زمانگی و بین قومنا او پا منز قوم زمانگی بالحق پا حقی حق سرین حق پیسلہ و انت خیر الفاتحین او تغورد پیسلی کونکو نیی وقال الملأ او قيل غطانوا معتبروا الذين كفروا كسان شيخ كفر يخلوا من قومه فقوم دغا ن عند دي شعيب عليه السلام نا لا ان اتبعتم كتا سو تابدري اوكل لشعيب عند شعيب عليه السلام انكم يقينا تعصب شيء اذا فدغ وخيل خاسرون خاما خطا که تاسو تابیداری ککڑا دی شویب علیه السلام یقینا <تصفح> تاسو با شهده تاوان والونا فا اخذاتهم نو اونی وز دوی لرا الرجفت و الزلزلی خوزی دل... خوزیدل اسم کپی خوزیدل شروک را زلزل فا اصبحونو اگر زیدل دوی فی دارهم پا کلی خفل کی پا کورون اخفلو په جاسمین پڑمخی پراتا یعنی مرشل تول فی دارهم پا کلی خفل کی پا کورون اخفلو کی په بو نو شول دووي اوګرې دلفیدارې په کلي خپل کې په کوروونه خپلو کې جاې من پړ مخې پرته یا نمرره شوور الذي چې در رووج ی ګړه او شبال سلام کا الم یغناو تی گویا کې نو دی ر پاغ کلي کې داسې تبا شو د تابع چې دیېڅکونه الذين ذبو شوبا کسان چې د روجانې کړړو ش بال سلام د روجانې ګړ لو ش بالې سلام لره قانون شل د خل لوه غمل خاسیين دویان والا کانو غمل خااسين نو شل دوی تاان والا پهولله پس روان شو واړې د ش بالې سلام دو نه وقاله او ویل شو بالې سلام یا قومی ای زما قوما لقد ابلغتو کم یقینا رسولی دی ما تاسو تا رسالات ربی پیغامون ادر رب زما جللا حکمون امی در ترسولی دی و نصحتو لکم او خیر می لٹو ولی دستاسو خیر خواهی می کڑی دستاسو پا کیف آسا نو سنگا قبگان اکڑم سنگا با جن شمزو علا قومن پا حلاکت دی قومن کافرین کافرانو بانده چی کراسو نمن الحلاشنو سنگ بخپشم او درد رسیده لی سریتا وما ارسلنا او نده لگل مونگا پی قریتن پیوکلی یعنی خار کې من نبیین سوپ پیغمبر چاوی انکارو کولو ایلا اخذنا مگر اونی والمونگانی ولی دی اہلها اسی دونگی داغی کلی داغی خار بی البعثائی پا سختو دمال سختی پی راوستی دی لوگی و ضرائی او مرزون سرا آغی میں مرزون راوستی دی ولی لعلهم ی الضرعون تیدا پارا چی دوی آجزی رکڑی اللہ تعالی تا چلات راو کردی سم مبدلنا بیا بدل کرمونگا مکان سیئت الحسنة فزاید سختی خوشالی سختیمی تیلری که خوشالی پیراوستلا حتی تردی پوری اپوچ شو شدوی وقالو او ویلدوی قدم السعبا انا الزراؤ وصراؤ تی یقینام رتی دلی دی مشرانو زمونک تکلیفونا او خوشالی ویدا فو دی جن سره تړلي خبري دي کله به خوشالي وي کله به خفګاني والله پاغو دي کې زما امتحان دی چې تاسو الله تعالی ته رجوع کړئ الله وی پا اخذناهم بغتتن نو اني والمنديلار ناغا نا صفه ميدې اني ول لا يشعرون او دی بالکل نه پېدل نا صفه عذاب راغې تباش ولا ان او کچرتا یقینا اهل القرى بیک لیوالو امنو ایمان دا اولے خا و تکو زانی بچلے و د شیرکنا لپتا حنا قاما قپرن سٹی بو مونگا علیہم پدے باندی برکات مین السما ای برکتونا دے اسمان دے طرف نا وال ارض دے زمکینا ان اسمان نو نا برکتونا باران تیم پتیم از مگه گی برکتونا پسلونا خیصا خیصا ولیکن کذبو لیکن دوی در جن اگنال پیغمبران فا آخذ ناغم نو اونی والمون دوی فا عذاب سرا بی ما کانو پا سبب دی آغی یک سی بون عملونا دوی کول بما ما کانو یک سی بون پا سبب دی آغی عملونا چه دوی کول ما اونی والتبا برباد نکا افا آمینه ایا په امن دی اهل القرآ دا کلو دا کلي والا اي ياتي يهم د دينه خراب شي دوی تا با سونا عذاب زمونگا بااتن ديشبي و هم نايمول او دوی ب ودوي چېبې عذاب زمون راشي دوی نو دوی بچي نا او امنه اهل القرآ او ایا په امن دی بچبشي دا کلي والا اي ياتي يهم چراشی دویتا با سنا عذاب زمونگا ځه ان په وخته ساف کی او هم يلعبون او دوی په دغه وخت کې لوبه یعنی د ساف وخت د غرمه نمک کې چې دوی په لوبه وخت دی عذاب زمونږ راشي نو بج بچبشي نه بچ کیږي اڤا امینو ايا بيدی مکر الله دوی د عذاب الله نا اَپَا آمَنُوا مَكْرَ اللّٰهِ اَيَا بَيْرِي دُوي دَ عَذَابِ اللّٰه نَ پَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ فَسَنَبِيْرِكِ گِ دَ عَذَابِ اللّٰه تَعَالَى نَ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ مَغَر قَوْم تَاوَنِيَان اَسَا نَ مانَمُو کا کيني پتيایا چې خلک ډېر حیران کيږي پریشان شي اَپَا آمَنُوا مَكْرَ اللّٰهِ اَيَا پَا اَمَن کِ دِ دِ پدا یمنو مکر الله پس نا پامن کی کی عذاب الله نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تا و نان الان کی عذاب راغل قوم تا و تا و مطلب ایت امن نبی امن دیت امینو مراد ده بیري د خطر الله الله وئی امنو مکر الله بیری دی عذاب دی اللہ نا دوی پلا یعمن و مکراللہی پس نبی یری کی گی دی عذاب دی اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر بی یری کی گی قوم دا تاوانوالا اولم یهدی ایا ندخ کارشوی ایا ند معلومہ للذین آکسانو تا یری تونال ارد چوارتان شیوی دی دی زمکی انی زمکی من بعد اہلی ها روس تا دو سیدون کو دیا غه نا مخنی خلق په دې نړۍ کې دیشت دی. دا او دا خبره چې او غار مونگا اصبناهم او برسو دوی ته عذاب به ذنوبهم په سبب د ګناہوں حدودي وان تبع او مهر لګو مونگا على قلوبهم فذنود دوی پههم لا يسمعون پس دوی هو ګنګ دي یعنی نه اورد لا قبري ذلک القرا تغلی نقص بیان و مونگا عليك پتہ سو باندي من انباها بازد خبر نو دغه بازي حالات دغه مون بيانو تا باندي ولقد او یقینا عذل او دویتا رسولوهم رسولان دغوي بالبينات بخثار حکم نو يعني بخکار دلیلو نو فما کان پس نو او وی یومن یؤمنون ایمانه راولې وې دی ما کذبوا په سبب د هغه چې انکار کړي او دوی منو قبول د مخ کې نا کذا لکا ام دغه شانتي یعنی د دی وجنا یتبع الله مهر وحی الله پاک الا قلوب الکافرین او زړونو د کافرانو باندې و ما وجدنا او ند مندلی منگل اکثرهم ایرو خلق لرا من احد پوروالی دلوز یعنی دیرو خلکو کی لو دلوز پوروالی منگو نلیده و این او یقینا مندلی دی منگا اکثرهم دیرو خلکو لرا لپا سقین خامخانا فرمان دی اللہ حکماتون کی ثم باعتنا بیاو لگلو منگ اپنی پا دیکن روست دی دغی موسا علیہ الصلات والسلام بیایاتینا او موجزات سومون گپدلایل سومونگا الی فرعون فرعون تا و ملئہی او دغی غټ غټ دلوتا اټانو د قوم دیاګتا و ملئہی او غټانو د قوم دی اګه یعنی د فرعون قوم تا ظلموا بها نو ظلم یعنی انکار وکړو د اغینا ضدن انادن وان غورنو او ګورا کیفکان وسرنګشوا عاقبتالمفسدين انجام دے ورانی کونکو انجام دے فساد یانو وقال او او موسی علی الصلاه والسلام یا فرعون اترىونا انی رسولم یقینا زر رسول یم رالگل شوی یم استاز یم میر رب العالمین ده رب العالمین نا حقیق کلقیم حقیق لازم دی پما باندې لا یک دے ما تا علا پدی الله اقولا چه بو نو سو عل الله طالب الله الحق سواد حقیقت برینا ورزان خبر زنه کو حقیق لازم دی پما باندې علا الله اقولا و خبره چه نبا وایم زو علاللہی پا اللہ تعالی باندی الا الحق بغیر دی حقنا سوا رشتیا قبرتا کم قد جیتو کم یقینون راغلیم تاسوتا یعنی راغولی میری تاسوتا بی بیناتین بیان اخکار موجز اخکار میر رب بکم دی, دی طرف درد استاسونا فا ارسل معیه نو اولی غو فرعون ما ترى بنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا بنی اسرائیل ما ته خوشیږي ورته دین بیان کم قالوا یہ فرعون ان کن تجئ تب اایه ان کن کیتو تجئ ترا ودی بتا بیات سموجزا با تی بهانو راولان دی کلام اغا با تی ما نا راول تو وڑان ان کن تا کئی تو من السوالتین درشتنونا کرشتین سڑین و موجزہ در اوڑان دے کرا مخ کے کا فَأَلْقَا فَسْقُ غُرْضُوَلَا اَغَ مُسَى لِسَلَامْ اَسَاغُ وَمْسَاقْ فَلَا لَرْگِ اَكْوَانْتَئَ اُخْفَلُوْا غَرْضُوَلَا فَإِذَا هِيَا نُو نَاگَا نَاسَا فَا اَغَا اَمْسَا صُوبَانٌ مُبِينٌ اشده هاو اخکارا و نزا یدهو او راویستو لو مسال سلام لا تقبل ده گریوانا گریوانتے دن نکراباری کا فائضا نو ناساپا ناگایی دا لازغا بائضاؤ لناظرین تک اسپینو کتون کو لرا اسپین پردکیوارو دی لازمو سال سلام دا دو معجزيو خود لري دا الله رګیو وردول جوړ شو الله زګره وایستو تک سپندرانه کولا قال الملو من قوم فرعون او ویلا د قوم د فرعونا اگر معتبر او وی قوم د فرعونا ان هاذا علیم ساحر دا یقینا خام خامخاجدو کردې کوئی بالکل ماهر دې دا خو دې غدجادو کردې یوریدو غاڑی دا موسیل سلام ایو خریجا کم چوبا دی تاسو لرا من عرضی کم دی ملک استاسو نا دی اسمک استاسو نا فما زا تعمرون نسخکم کوی تاسو و سپی تلک کوی دا خر جدو کرده تاسو اسمکی نکاکی گورا قالو اوی دی خلقو غٹانو ارجی محلت ورک دلرا و اخاہو او رور دو دلر یعنی حرون علیہ السلام لرا و ارسل ف المداہینی او اولیگا فقارونو کی حاشرین راجمہ کون کی یعنی جدوگران براجمہ کی قالو اوید خلقو ار جہ ار جہ کے مختلف پہ معنی کریجی اس لیم کو نعصب معنی منگو مخیوکا مخلط ورکا دا یعنی معنی را چې مخلط والا ورکا و معنی دان دی ار جہ د بندي کا د د وورور بندي کا او ته وېګ په کلی کې په خاونو کې چې جددو ګران داجممه کې راولی او داه نه هر ته ویبه موقرګه ډوړی ورته ورکه د د روته روړی ورکه بس ګردي به اوته راغه چې ته را غون کې په کلی کې هغه جددو دا غونډون کې راولله د مقابل ته نو قالو او د مناسب ددي ځایی منناثر مناسب دا شووه قالو ار ج اوه دي خلکو ار ج مهلت ور قد توق ور کا واقاه ددر لرا هر لرا وا ارسل تو الیغا بالمداین فقارون فقلوکه هاشرین جمکون کې جادوگر ولرا یا تو کا به علیم یا تو کا رب ولی تاتا به کل ساحرن علی من پوی چه ماهی روی پا جادو دادا مقابل تراولی و او راغل جادوگر تراعون ها تراعون تبا خارونو خلق راجمش جادوگران قالو نو اویدی جادوگرانو این لنا لعجران یقینا من لربا خام خامزدوری بی عجر بی انام بی ان کننا نحن الغالبین کشو منگ زورور پا موسال السلام قضا تین امون او غټاله نو مونټبس خامخه ایواز را کیسه اجر بره کي ته مزدوري او انعام تو خبره کي قالوا فرعون ااو بالکل بدل اذر و وا انكم او يقينا تصبا لمن المقربين خامخه النزديك كل شونه به માતા تصبا سما دلبار کي نزدې ناشئي او د نزدې سي مقرب چه خصيزنا مشرفينو بیکار تزونا دیتو پریدی وغو خید مشرقین او اردو کې دوی ته فریدی واینکم لمینل مقربین او یقینا تاسو به خامخ خام ماته نذیکړې شوه نبا قالو یتجدو ګرو یا موسی ائ موسا علی السلام ائما انتل کیا یا توغرو وا ائما انکونا ان او یا بشو منگا نحن الملقین منگا مخی غرزون کی یا قطق فل جد و اخکارکا یا منگا اخکارکو قال اوی موسیٰ علی السلام القو قغردو تاسو فلمانو هر کلچ القو وی غرزو لی اغویق فل رسے گانی امسا گانی چاسر رسے و چا امسا وی غرزو سحروا اعین الناس نو جادو وکړه پستر غو ده خلکو باندې سحروا اعین الناس جادو وکړه پستر غو خلکو باندې نظر بندي چ ورته وای واسترهبوهم او غیر واله غوی وجاء او را یو له یار تعال له دی مناره د سحرین عظیم جادو لې بنیسو ده چې دا هم دې لوی, لوی غژادو کا واو حینا او وهي اكرا منغا الله پا قوي لا موسى موسى لسلاة و سلامتا ان القياساكا چهو غرده وانسا اخفالا چهو غرده وانسا اخفالا فا اذا هيا نو دی ناسا تلقبو دي امسا تير کرا الما یعفكون اغسا کمی جوڑی کڑوی اغپا یو غرب سر تير که تلقب یو غرب ته ر یا حقیقت یا کارو شره پر اسه شو ما لړګې په لړګې شو طاو قال حق پسو کارو شو حق رشتیا و بدل او بیکار شو ما کانو یعملون هغه عملونه چې دوی کول پاغلیبو لوکم زوري شو دوی هونالیکا پدغه وخت کې پدغه ځای کې وانقلبو صاغرین او اوګرځیدل دوی ان داتې راونیان ذلیلان وانقلب او شلبي دا تراونيان ساغيرن ذليل زلیل الذليلان والقي الصحره او اوغرزولي شو جادوگر ساجدين سجده اونكي فورن جادوگرو الله ته توبه وي وستا پس एकदा پرهوتان قالو اوذو يني چغلا آمنا برب العالمين ایمان دا اول دې هم پر رب العالمین باندې رب مخلوقات باندې رب موسی چې رب دې دې موسی عليه السلام و حارون او هارون او دې هارون عليه السلام آمنا برب العالمین دلته خبره کوره وا رب العالمین باندې ایمان دا دا رب موسی او هارون دا ځکه یادې چې دې په ذریعه باندې مونږ الله او پیژندلو یې نه دا زموږ استادان دي استادان موږ اخلي رب موسی ایمان مو راړو مونږه رب پہ موسی باندې او رب د هارون علی السلام باندې قال او وی فرعون فرعون امنتم به ایمان راړو تاسو پد قبل ان اذن لكم مخې د دین چې اجازه زو کوم تاسو تا ان هاذا یقینا د معاملات دا لم کرون خامخا یو جرګه دا مگرت مو هو چېکی دا تاسو دجرګ له فمدیہ پ خار کې ل دو خري جو و د دپړ چې وباتي تاسو منه دینا هله یددون کې ددي و داو تاسو خللوک او چرګ و مشر کړی ووس په ساو پ تعهلممون نو زرزا چې پوه ب تاسو اوجدو اوجهدوگهرو اوس مسلمانان شو پرا دا اوس چې مقابل د تا چې کله پړ شو نو پور ایمان راړه او چې مناظرې کیږي خلک پړکیږي نورو قرآني لګه چې متاله ترنه ختم شو خو شوه ایمان راوړک لوقه تعانا او يتراون پاو صفاو پتالمون زر به چې تاسو به پوي شي لوقه تعانا خامخا به تاسو نا ايديکم لسناستاسو و ارجلکم او خپي ستاسو من خلاطن بدل بدل لاس خلاط او چپ خواد نکړکم خیر کو چبل از بدن کا کٹ کما دل بدل تم لصلبنکم بیا با قما قسلے کنتاس یعنی پانچ سی بتن تاس اوڑن بکم تاس او اجمعین تول پیو زے قالو اوے دی مومنانو چھ کم جادو گرو ایمان دا وڑے دوی ان یقینا منگا الی ربنا اخبل رب تر رفت منقلبون گر دی دن اللہ تا پروا نو نشتا وما تنقیمو او بد نگنی تو ای پی راؤنا مننا زمونگا الا مگر بد گنی اندا خبر آمنا بے آیات ربنا چی ایمان را اول دی مونگ پا آیتونو در رب خلف موجزاتو پا دلائلو در رب زمونگا لما جا کل چراغل المونگ تا ربنا اے اللہ زمونگا اس اللہ نو سوال کئی ربنا اے رب زمونگا أفا رغالينا را توي قلل پا منغ بانده صبرن دير صبر چه قلق پا دي شجده وانه ولو إيماننا وتوقفنا او ملک قلل منغا مسلمين مسلمانان فاقيدة توحيد فاقيدة توحيد الله منغ ملکا وقال الملأ من قوم فرعون وقال الملأ او او غشان متبر من قوم ده قوم ده فرعون آغط يو فرعون تا اتاظرو ایا پریگ دی تو موسیٰ علیہ السلام و قومه او دی قوم تو پریگ دی لیوب سیدو فی الارضی دی دا پارش ورانی اوپلی پا دی ملکی پساد جڑگی پا دی ملکی او پریگ او پریگ او پریخی تو یعنی پریگ پریخی دستا بندگی و یدارکا او پریگ بندگی استا و آلی او دی معبودان وستا ستام بندگی نکستا ده آلهو بندگی نکی قال اویل پراون سنو قتلو ابنا اهم زرده چه وجنو بزامن ددوی و نستخی نساء اهم او جندی بفریگ دو به بیحای کولو دو پارا زنانه ددوی یعنی خلی به جندی پریدو اخفل استعمال کی براولو علا کان به وجنو وداګه سر تر رشیدله نه د ګوره اول کې واجل موسی السلام د پیدائش مخکې لیکن دا دویم ذلی ویلیو کوه چني دا نه دی وا ان فوقهم او یقینا مونږ د دوی د دو دو پاسه قاهرن زورور یو قاهرن زورور قالویل موسی موسی علی السلام له قوم یې خپل قوم ته غواړي بالله په الله تعالی سره اللهنا مدد غواړي کله چې په صفل دین باندې وڅررو او صبر کوي کله چې ان الارض لله یقینا ازمکد الله به اختیار کیدا یور سوها ور کوي دنه کې لرم یشاو هغه چاته چې غواړي الله پاک من عبادی حج بن لگا نو قلونا والعاقبۃ للمتقین او خ انجام دو پاده پرېزګار و دې خ انجام آخر حالت به خدینه کان نقل کو دو پارهی کو پار دو پاره ونی قالو یدی موسی علی سلام ته بنی او زینا من قبل ان اتینا او زینا تکلیفنا راکڑی شی وید مونتا من قبل مخه ان تاتینا حضرت ستا دراتلون مخي مونتا تقلیب را کرد شویده ومن بعد ما جئتنا او روستا هم دراتلون مخي مونتا تقلیبونا را کرد شویده ستا دراتلون مخي مونتا دراتلون روستا قال اوی المسال صلاة والسلام اصا نزدیر رب وكم رب استاسو ایوه لکا حلاق بکریاتو وكم دشمن استاسو ویستخلیف او روس تبا آباد کړی تاسو یعنی پاک دې کړی الله پاک بل ارض په اسما کې دې ملک کې الله تاسو پاک دې با ينغورا پس ګوري به الله پاک په طریقه د امتحان کوي پتاملون چې په کوم طریقه عمل کوي تاسو دشمن به الله هلاکی تاسو لب در کې او ګوري به تاسو په کوم طریقه عمل کوي ولاقاذ اخذنا او یقینا ویلو مونږه आले په راو نه راو بس سینینا پکلونو د سوکړی ان کاشالی بارنه پبنشو ول قد اخذنا آل فرعون او یقینا یو لومنګ کراونیان بس سینینا پکا سالای باندې انی پکلونو د باران کېدل وو ونقسم من الثمرات او پکم والید میو سرا لعلهم یذکرون د دا پاره چې دین نصیحت واخلي فائذا جاءتهم الحسنات نو هر کله چې براغ له دوی ته خوشالي آبادی وو شو قالوا دوی بویل لنا هذه دا زمونږ حق دی و ان تصبهم اكبر شد دوی ته سيئه ستكليب يتيروا ینه بطالی بینی و په موسی السلام استاد وجه نه دا وشو وا او د هغه چا چې د هغه ملګری ودي موسی السلام وی تاسو سپره راغلل په منګم سپره تو رااله الا خبر شي خبرداري مؤمنانو ایمان ایمانوالو انما طائرهم یقینا نسپره واله بطالی دوی عند الله مقررو دنس پنځ دی الله پاک ولكن اكثرهم لكن ډېر د دوی لا يعلمن نقويږي وقالوا او ويل دوی مهما تتينا به مهما هر چراوله ته مونږ تا مهما تتينا به هرغه چراوله ته مونږ تا من ايه سنقا لتصحرنا بها دو پار د دې چې جګوکړي پمنګ پا مونږ پا باندې پاري इन तपो मंग जादू के कि कलम जजर अले प मंग जादू के पामा नहु लका नो नय मुंग पा ता बांदे बे मोमिनन ईमान राडन की फारसलना अलैहि मुतूपाना पसराउ लेगो मुंग अल्लाह पागोय पदुई बांदे अ و مل سپگی مراتی اغفتونی چه ورطوی پا ویانو پوره چه لگی اغفتی اللہ پا پیشتکڑا ودما او وینی دا در طول نقیوی مفصلات جدا جدا یو موجزا ورپسی بلا ورپسی بلا ورپسی بلا, ورپسی بلا, بلا پس تک برو دو دوی لوی اکڑا د ایمان راڑلو نا ایمان راڑا وکانو قومن مجرمین او دوی قوم مجرمان ولم وقع او هر کله چر ابغه عليهم قدي باندي ار رجز یو عذاب تد دي عذابونو نا قالوا و البيدوي يا موسی اے موسی لسلام اوذعو لنا دعوا آو غار مونلار ربك درب قل نا بے ماف سبب دی اغي اهدى اندك لوذ کړه دتاس تا ترا <تصانًا> لَئِن كَشَفْتَ كَچېرې لَرې کروتا ينه په دوعا سره ان ريجز زم مندا عذاب لنو منن نلکا خامخا ایمان بر اړو پتاباندي ولا نورسلنا معك او خامخا وبليګو ستا سره بنی اسرائيل بنی اسرائيل دا بتا ته منګر کوشي کو فلم ما كشفنا موسى ولنو سوالك الله عذاب لریک فَلَمَّا كَشَفْنَا شفنا پسر کله مُنْغَا لېبهکومونګ ان همدوی دو نه اور ررج ازاد ال اجلین تر یو نیټې پورې با هم چې دوی بهباغو رسیددون کېو هغته غې نیټته هذا هم نوناث په دوی دغه وقت دوی ی کوس ما توول بهوز له إذا هم ينقصون ناصابه في دغة وقت دي ولو سماته ولو فانتقمنا منهم فس بدل واضح سمونغ دو دينا فأغرطناهم نغرق المنج دوئي في اليمي پا درياكي بأنهم في دي وجه يكيناً دوئي هو كذبو درو جنكلا به آيات آياتنا دومنغا وكانو عنهاه أوهو دوئي ده آياتنا دومنغا غافلين غافلن به خبر پر واین پوله وا اورثنا القوم الذين وا اورثنا القوم اورغا المنغق قومتا الذين كانوا يستظفنا اکسانج کم کمزوري کړي شیو اني تپ مصر کې مشارق الارض ومغاربها مشرقنا د اسم کې مغربونا د اسم ما ول التي اغزمک بارك ناچه برکتونا اچه ولی دی مونگا پی آفاغی کی مصر کی و تمت او پورشو کلمت و ربك الحسن وعدد ربستا خيستا على بنی اسرائيل و بنی اسرائيلو بانده یعنی خيستا ده بنی اسرائيلو سراللوز تکم وو بسلیو اغا پورشو بما صبرو و وجد دی چه صبری کردو و دم مرنو حلا کرل مونگا ما کانا اغا چه وو يسنو ولو قول في رعون في رعون وقومه هو قوم وما كانوا يعرشون او اغباغون اچه دوي اچه ولو فا سفرونو سفرونو دي جو کردو دي چت پشانده وجا وزنا او پور وست المنگا بني اسرائيل البحر بنی اسرائيل پا دریابنا پور وست المادر یابنا بنی اسرائيل فا اتاو نو راغ لزوی اسرائيل على قومن طیو قوم باندی یعصفونا چاوی بندگی کولا على اصنام اللہم دی معبودانو خلو شکلو نجو کریو عبادت دیاؤوی کولو قالو اوی دی بن اسرائیلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا جوڑ کرمونگ لارا دی بندگی حق دار یو مددگار کما لہن آلہا لکا سرنگی چی معبودان دی آلہ دی قال اوی موسیٰ السلام انکم یقیناً تاسو قوم تجهلون قومی اینا پویا انہا اولائی یقیناً دا خلق چی دی متفرن حلاق ما هم پی آغا چی دوی مشغول دی پبند گئی داغی کی و باطلون او باطل دی ما کانو یعملون اغاملون اچی دوی کئی لی مشتکان عمل برباد دی خالوی موسیٰ علی سلام اغیر اللہی ایات سوا دی اللانا غیر دی اللانا ابغیكم الہاں طلب قرم تاصل رب المعبود طلب قرم تاصل را الہ زمدار و هوا او دغی اللہ پاک فضلکم غروال درکڑ تاصل را علی العالمین وخلقد زمانه په سبب د توحید په ایمان ورګړی ای وای زن جینا کومنا لفراونا او کله چې بچګړې بچګړې مون تاسو د پیراونانو نا یسومه کوم چر سوال تاسو تا سو العذاب بعد عذابنا یقتلونا ابناکم چې وجل یستاسو زمان و یستایونا نساکم او ځندې پر خدای کې نا کې استاسو د په د وَفِي ذَلِكُمْ اَوْفَدِيكِ بَلَاءٌ اِمْتِحَانُ انہیں نیمو در نیموں سے انہوں در باندھی ہوگو خودی کی امتحان ہو مِن رَبِّكُمْ دِطَرَبْ دَرَبِستَا در سُنَا عَظِيم